Учителя Петър Дънов Бейнся Светът на великите души Привет към светлите умове Съвършените души Благородните сърца Към всички, които мислят Които познаваме И които ни познават в света на реалното и неизменното. Почвата, която стои, е твърда. Дървото, което стои и расте, е търпеливо. Водата, която тече, е чиста. Въздухът, който вее, е свеж. Светлината, която свети, е силна и жива. И човекът, който мисли, е разумен и щастлив, защото в него самият живот, знание, светлина, свобода и любов в съвършена пълнота се сливат.